E, hemengo bulegoa sortu zen eh, laurogeita ha lauean. Eeta eh. izan zen hemen pixkat uh, boomimo milar bat daitzen dena, eta hemen bestaldeko jende pila bat etor zen eh, erabaki zuen una etortze bizitzera, hemen erostea eraikitzea eta kutxemakek erabaki zuen zerbitzu eh, hori eskaintza laguntzeko jende horiek. Eta hola sortu zen kutsabank, eta oraindik ere eguneko larogoia hemen kasik endaiakubuleguntan dira bestaldeko gipuzkoako bezeroak. Hemen beti izan da ze ibili den afera bat, aspalditik hola e, hasi enda ain, zen endaiakubuleguarekin, eta hain ongi ibiltzen zen edatu dira sortu baionakubuleguak eta hola sortu dira ere pauen eta bordalen eta hori guztia. Beti izan da hemen egin dira. Megero kutsa fusionatu zelaik bebeka eta kajabital. Hortik beste erabaki batzu hartu ziren, beste estrategi batzu pentsatu, pixkanaka, pixkanaka, abandonatzea emengo aktivitatea. Zergatik ez dakigu, eta autu politiko bat, gehiago implikatzeko erosiz baku batzu espainol espanolestaduan, eta ahont abandonatuz eh, frantzestaduko aktivitatea. Eta guk hori ez dugu onartzen. Uh, Peñubek du uh, kudeatzen hori eta badute aipatzen dute erri proiektu bat, iparkoa Euskal barne eta defenditzen dutela hemengo ekonomia eta hori ikusten dugu dira hitzak direla bakarrik uh -huh. eta abandonatzen dutela ipark Euskal